بیا سرات الَّذِينَا نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ ذَمَنْعُومٌ عَلَيْهِمْ نَا مُرَادْتُ دِي بیا مغضوب او ظال مانای صدا اصباب دو غضب او اصباب دو ظلال صدی کے دو کلج انسان دعوی دا پنزه صفات اوئے اللہ امانا رب العالمین امانا الرحمن الرحیم امانا مالک اومدین امانا بیاوئے ایاک نعبدو و ایاک نستعیم بندہ جور شو کلچے بندہ جور شو او سو سوال دے اہدن السرات والمستقیب او سو دے جوگا دے نو بندہ دعاء شروع کی دا اللہنا چکل بندہ دا وہی یا غنا بدویا نستعین نو اللہ فرمای بس زما بندہ ما زما حق را کرو ولعبد ما سالہ زما بندہ د پاره کیا غش چکم دې غواړي بنده دعاء شروع کړو د الله نه په دې نه سورت المستقیم قائدہ و دنیا دار دلوي हستاینه کله چې او شه وو په شي شی نو لو شه واری د دې کله نه یو ځرګہ جوړا شي اسلامباد صدر لا یو متالبو کی چمنه لا یولس فرلانګه زای پخول واری نو دا ټول نړۍ ته بیا څه دا دمر خرچه د څه ضرورت ده دا خپل ته چته پیته به ویلو دمر جرګی جوړا کړه دلته را لای نو شي خلق مطالبه کوي دارنګي لاس په نامه ولاړی او الله نغاری نعظیم الشیع عظیم الشان شیع و علوی شیع اگلوی شیع صده ایدینا الصراط والمستقیم اخو اللہ منتا لارنیغا ایدینا الصراط والمستقیم دعا دا ایدینا ده ہدایت نده ہدایت معنی څه نو د هدايت ډیر معنی را دي ان شاء الله مو کو قيو د معنی دلته هدايت کلا کومانا د ارادت او طریقو لار خودلو او کلا هدايت کومانا د موسل الى المطلوب مقصود تا رسیدل مقصد تا رسیدل لکه یو سری تانا مطالبه اکرا چجی ماتا دا کعوبه لارو خو نتاوی دا سی پا مخزا مخده سرک برازی دا سی بیاد زیبان نتاوی دا سرک برازی گی نتا زلین چه لار تاو خودلا اغا سعی دی توپی تو رسی که دیشی چاگ دیزن اغا دی پروال شی او بیاز دی طرف تروال شی تا لار گو خودلا خواغ توپی توان رسی دو دا هدایت که مانا دی اراعاتو تاریخ لار خودلو لار دیو خودلا زرینه دا چاگ مقصد تو رسی بغم هدایت کما نه د موصل الالمطلوب موصفه ترسه درو سریتا تو چماتا کو پېوکو مثلا لاس نوېسه ګاډی کې دي کیلو ځل سره عین په بازار ته نورو اوس د هدایت معناي موصل الالمطلوب مقصود ته ورسېدلو البته بیا خدای کې نه صحیح هغه په تو ورسېدلو دا دو معنی شوی حدا چکلہ پو مانا دے موصل الالمطلوب شی مقصود رسیدل نشکال لازی قرآن کریم کی رب العزت دے سمودیانو متعلق فرمائی وَأَمَّا سَمُودَ فَعَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَعَ عَلَى الْهُدَى سَمُودھیانُ تَعْمَعَ لَا رَسَمَ كَرِوَا يعني ما سمودھیان مقصود تَو رَسُولَه فَاسْتَحَبُّ الْعَمَعَ عَلَى الْهُدَى نَا غِي قُرَكَرَ بُمْرَائِلَ رَا فَهِدَات بَانْدِي نَچَكَلَ اللَّهَ مقصود تَو رَسُولَهُ بِيَا غِي سُم بُمْرَاشُو بيا سُم دا قران کې ديني شي او که دا په معنا د رات او تاریخ وی لار خودلو نو بیا په دې بنسټ لازمي قران کې لَا الله فرمایي انکا لا تهدي من احبتا ولكن الله يهدي من يشاء پیغمبرات چا دلار نشو خوذلې نو چې پیغمبر لار نشو خودل نو پیغمبر الله هادي نظر علي ګل پیغمبر غلار خو دل او پارا رب العزت را لګله جوړ مانو بنشکار نو جواب وکا دا فما سمودا فادینهم اتمانا لار خو دل دا لار خو در الله او خدلا صالح پیغمبر میولیدو عقل سلیم می والا ور کرو بیاغیوی چه دی گٹینا منگل اوخا پیداکا علب ایمانون اوخمی والا پیدا کړه لاری می اوخو لیکن بدبختو لارا چه می اوخو دلی ناغی عمل داغی دا اونو شو زکا غی فست عب العمال الودا حالتا نه للمطلب ندارتا لار خو دلی فقط او انک لا تهدی من احببتا انت معنا موصل للمطلوب ده مت پیغمبر لار خی لیکن انک لا تهدی من احببتا یقینا تو مک تنزل رسولی چاله استفخی تو خو غبن خلق نش مؤمنن کولی جنت تنزل رسولی یقینا سر دل گر محبوبو ہدایت برا اللہ ور تنصیب نکڑکا دارنگی ہدایت عاموی و ہدایت خاصوی یو ہدایت عاموی اغہر سکی بھی حر سکی ہدایت کی پسارو کیوں بھی زناور کیوں بھی صورت تواہا لکبر اشپال نسمہ سے پارا صورت توہا موسیٰ علیہ السلام و السلام فرعون دربار کا تلے رہے قنزو بیان شروع کرے فاتحہ فقولا انا رسولا ربکا فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعزبہم را نو به یو کړه قال ربک ما یا موسی ترون رب ته ده قال ربنا الذی اعطاکل شئن خلقه ثم هذا نو وی موسی السلام رب موږ غوښته ده اعطاکل شئن خلقه چار شی پیدا کړه ده ہر شیع پیدا کڑو سمہ دا بیا ہر شیلا اللہ ہدایت ورکڑ دے ہر شیلا اللہ ہدایت ورکڑ دا ہدایت عاما دا کب سمندر کے پسند کے میانو بچی پیدا کی گی اللہ والا لار دا چستان سو رزق پدے زنگ کے ساری پیدا کی گی ماشمان پیداکی گی انسانانا اللہ در رزق لار ورطا خودلی دی دا ہدایت عاما دا دا پھرسکی دا یواز انسان کی نا پسارو کیوں گی ہدایت عاما عام ہدایتو پسارو کی دی اسکرٹی چی پیدایشی چا ورطا عقل خودلی ہو چا ورطا تعالیم کرو چیستا رزق پلیزر دی ماشون پیدا شو ده چاورتا تعلیم خودلی سمندر کی میانو بچی پیدا کی گی چاورتا خودلی اشتاریز حکوم زکره دا ہدایت عامل سمہ دا دا انگی ہدایت خاصا دا ہدایت خاصی دا سو اصول دی دا اصول باندې هدايت کی یو اصل د هدايت د پاره سورته راه د لیکووله سورته راه سورته دیا له سمجه پاره سورته راه وو اجتماع ته الله فرمایي وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَقِينًا اللَّهُ غَمْرَاءَ كَيْ تَعْلَرَ جَهَقَوِ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ هدايت ورقي الله ځان درфта من هغه شغسته هغه نارینه ته هغه زنه لته انا با رجوع کړ الله ته اناب رجوع کړ الله ته طرف توجه کړي خپل کور کې زوري کا رښتې دکان شته پړېش ته دنیا ته پرې خورې وي زم د الله کتاب ته چلای جمال هدایت نصیب کړي اللہ نمون تعداد نصب کی دا انا نصب کی دا انابا رجوع کرو کور ناس تبانی نکی نا دا لگا سنگا چیو سڑی کور که ڈڑا اولا بولا دکان دی پخپل دی کلاوی او پخپل دی گاک رازی او پخپل دی خرسی گی او گلد دی ڈکی دانا کی دا دو دور دا دور کلاوو او بیا دا گاک انتظاری کو او بیا سوزو نا خرسی پاڑی کیون دغسی محنت کولا پاڑی کی توخم غردو ازمک یارول سرے توخمنا داروگانی آچول گوڑول ریبلی او بیا توخم ملاوی دو بیا دانی ملاوی دو دو کندو ڈاکی دو دانسی گورے پتراب ملاوی کی خدا انسان یو غلط سوچی پړټي کي خف وييږي چې داب بغیر د کړه او بغیر پومړ نه کیږي اوس طرف ته به طرف ته داوه شريعه شي کیږي په خپل ژوند کې نه دا چتبي په خپل کې دي دي نه مخ ته ان آباد پکار دا قل ان الله یذلم من یشا و یادی الیه منانا دا یې سورته سورت الزخرف پنځشتمه سوره الزخرف اتم رب العزت ذکر کوي څلورش سورت الزخرف څلورش په تم ان الله هو ربى و ربکم فعبدو هاذا صراط المستقيم ما دا تاہید نلے انابات سورت انابات سورت سجدہ دا سورت سجدہ لیکو پلی سلشنم سے پارا سورت سجدہ سلشنم سے پارا تیز نمبر ایت کله چې انابت راشي د الله کتاب څه کینا استه پیغمبر بیان څه کینا استه مدد متا ملاو شو ہدایت دوشو انابت ہدایت ہدایت استقامت ده ان اللذینا قالو ربنا الله وانتم مستقامو یقنا کسان چوی دوی رب زمون اللہ دے بیا کلب شو پدی مسل باندی اس طغم گردول بیا رمبین دیسل دا پلو گردائی جو بیا خو زرغنہ نکی گی کرنا زرغنہ لکی گی چه انعبتو انعبت پسی اللہ ولی ہدایت ور کرو اوی ربن اللہ زمارب اللہ دے دا اللہ ولی ہدایت لګین سم مستقامو بیا کلک شو په مسله باندې سم مستقامو بیا کلک شو په مسله باندې هدايت سلور بیا هدايت وګروو استقامت نو چېر استقامت راشي اوس تلورما مرتبہ صورت قاف هو څلسمه تیوري وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم سورة کاف پنزل سمس سپارا تو اللہ سمعیتا اللہ فرمائی وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم از قامو فقالو ربنا رب السماوات والعرض منگا پتے ولکو داغی قزرون باندی کل داغار ملگری کل چاگی اخفل قورون پری خود روان شو وربطنا على قلوبهم منغا پټو لګو داغي په دننه د دین په اړه می پیولو غوږه یبیره می پیولو غوږه کلکوال می پیولو غوږه اذقام فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ند و من دونه الهن لقد قلنا اذن شهدا تو رب ته ولا پر و ز در ربت باندې سره توی گسانګه په مخ باندې داغ وی نو سره شیشه ګوري یی روز ما په مخ باندې داغ شته وبنه دن جدان په وجود کې څه بیماری وی نو ډاکټر لوارځي واي ته زما د حضرو یا اې سجو کا زما د سینې یو سره او عکس وبازا نه د یو سره کې بیا پکې ګوري چرطنہ خشتے کنشتے زخم اشتے کنشتے ایسی جی کی گولی زڑا ٹک دے گا ٹک ندے دارنگی اخپل زڑا ایسی جی اوباسا ایک سرہ اوباسا حجرات اکورا در رب ایک سرہ رب پکی اکوری شرابت لگی دلے اکنے لگی دلے حق از حجرات اش پر دہشته ما سپاره ماشاءالله د الله کتاب الله لمن خپل کتاب کوه کی هر زخای سوره حجرات وم اات والمن ان فيكم رسول الله لا يحكم في كثير من الامر لانتم ولكن الله حبب اليكوم الايمان کښتا پزړق باندې پټای د دین لګېدلې نو یو کار بدایي حب بابا علیکم الای محبوب بشی تا زتا ایمان د ایمان کارونه ایمان د ایمان کارونه به محبوب شي مزبې مزبې محبوب شي قران به محبوب شي اجادت به محبوب شي ایمان به محبوب شي دا به اخوته وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ مُزَيِّن بَشِ ایمان اِسْتَاسُ وَبُزُرُونَكِ ایمان بَبُزُرُونَكِ مُزَيِّن شِ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسِيَانِ کفر فیصق نافرمانی زنا غلا چغلی بالمازی غیبات رسم بدعات شرکیات دین بشتا کر کراشی ناکار سوزومی دی لگا سنตะ کن دگاینا د سری کر گئی داس کر کراشی مکروشی بدشی وقرھا الایکم الکفرا والفسوق والعصیان کله چ دعلامی کنه خپل زله خپل ګور اوسو کئستا پزره کې دی ایمان دی ایمان کارونه خپل ناګوی کوفر فسق عصیان د دی لو پوسه چې لړبان زړه باندې ربر لګی دلې لړبانې پټای لګی دلې دین او دا مقصد دا, دا حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر غاجانو ته ویلو افعلوا ما شئتم صافخیاغو کوي الله پاک تاسو بخانه کړی دا, دی سو دنی دا نو سم مطلب بدر صحابه اغي غلان اروازونه دې کوي نه نه نه دا غي ته لړبانې دین پټای لګی دلې اغي ناروا کوي نه نو کوفر فزق عسیان خوداغی بدشی ایمان از دین کانون لاغی محبوبی افعلو ما شیطم احنا او اصول ذکرشو معنا سرات مستقیم سرات مستقیم د سرات اصل کے دست سرات سین بیا دا سین بدل شوې له پوسات باندې سرات عربه کې وای تیراول نوړی تیراول د دې عربه کې سرات وای سین سره بیا سین بدل شوې له پوسات نو سرات لارې ته نو دې لارې ته ولې سرات وای ځکه تیرول کېږي خربې ګرځي ټټوان په ګرځي قافله د انسانانو په ګرځي هاریوتی رول کوي دا سي مستقیم معنا نیغو مستوی چې هغه کې کګلېش نه وي کو ग्وال پګینشته نیغلار نه لوري معنا صراط مستقیم نیغلار اوس ښکار ده ایس دینه صراط المستقیم الله دو اشکال اشکال مخی مخی او خو مونږ ته نو 12 کال دی یوش کال دا چې مخ کې مخ کې انسان چکرداوی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابود ویا کنساین نو ته دا نه غلار خو دل شو خو یقینا نو خو دل اللهم <اللائی> انا رب العالمين يمنا انا الرحمن الرحيم يمنا انا مالك يوم الدين يمنا انا بيعوذ بك يا كنعوذ اوعوذ بك كنستاين نده تو خلار خودل شووا بهذه سنويه دينا الصراط المستقيم لكي يسير لو گسره تاو لو اگر ګړې یو پړو مور شو ايش کرے کې پات ايش وي تا پور توړو وس بیا وای ډوړه راړه نو ترڅ اوس راړه ته مور نشوي بیا څه مطلب ده بیا سره وقاری چ الحمدلله رب العالمین الرحمای الرحیم مالک یوم الدین ایا جنابو ذو ویا جنا ستین دیوه بیا خلار خو دلی بیا د سدعا کوي نصرات المستقیم دیمه دا ইহدینا صراط المستقیم سورت الفاتحه او زو تفواز نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله نو پیغمبر څنګه ইহدینا صراط المستقیم داریه صحابه څنګه ইহدینا صراط المستقیم عارف بالله الیاس څنګه ইহدینا صراط المستقیم هغه خپل خود له نو هدایت په معنی کیو معنا و صوبات کڑک نا دو اج نمونگ ماناو گلدانا کو ایدینا السراط المسلم خدای او خو ممتنی غلارا نا نا نا لار دا ایدینا اللہ ممگا مضبوط کیو سو کم لار چی دی اغلار بنی اللہ ممگا مضبوط کی استقامت تا نا مراد دے صوبات تا نا مراد دے دارنگی نفس خودن کمال ندے یہودو متعلق قرآن ذکر کئی یعرفون او کما یعرفون او اسلام دا سی پیجندل اگر سریک پل جوی جسم پیجنی ننف سے خودن او خو کمال ندر کن خودن کمال نه بلکہ بلکې په بانی مضبوط والی عمل کمال دے اہدنا مانا و صبا تو مضبوط کیا اللہ منکو سرات مستقیم باندی دویم اشکال داؤو چه سرات مستقیم نیغا لارا ده ده نیغا لارا مرادس ده ده پیخور لارا ده کراچه لارا کم نیغا لارم مراده ده لفظی معنی خو معلوم ده خو مرادی معنی من تنه ده نم معلوم نمع اصولی کی ویلو ده قرآن کریم تفسیر چه ده سلور و تریقو سر منکو او دا تفسیری محمود وی بی، تفسیری بیضاوی تفسیر جو بیضا بی، قران په خپل قران سره تفسیر جو قران په حدیث د پیغمبر سره تفسیر جو قران په قول صحابه سره تفسیر قران په قول تابعین سره یا کلمون تعویل کو نو د سبب سیاق مناسب لفظی لغوی معنا مناسب چې قران او حدیث او صحابه او قول او تعبیر نو د قول خلاف نه نبی او تعویل وک لیکن دین علاوه بله طریقه جو بیا و تحریف شي د الله دی کتاب غلطه معنا به کول شي الله د موسی نو تفسیر د قران په خپل قران سره دا تفسیر د قران په قران سره دو قسمه اي کلا کلا تفسیر د قران په قران سره وی مت حاصلو جوخه د دې سورته بقره دیمه سپاره دې کووره دیمه د ذکر کوي د رمضان یو څل وو اچایما واكلو واشربو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اشفجي نو الله واي قريص کايو واكلو واشربو قريص کايو کا کوئی حتى يتبين لكم الخيط من الخيط الاسود درغيش سرغنشتا اوسدا موزه سپین ده موزه تور نه اشپه شی نو خوراک کوئی کوئی کوئی ترساره بوری چه تور موزه سپین موزه سرگن شی در تقاطو اگه ده تور موزه ره ده سپین موزه ره سه مطلب تور موزه سپین موزه ستوائی مطلب زا شی من با علق لانج دو موزه یو با توری یو با سپینی ناغه وخت پر بخورات کو کو کو چې څو پرې چې سپین مزه د تور نه بلتون نه شي دې بیا موږ تا اختهاري تر ګرمي خوره دا مطلب شو و ان من الفجر یعنی د سحر موږ نو مراد یعنی شپه ختم تور مزه یعنی شپه سپین مزه یعنی سحر من الفجر یعنی د سحر حدیث کی رازی امت با همیشه پخیر کی بای امت با همیشه پخیر کی چې دو عملو کرو یو عمل دا چې پیشمنه کې که کوي کی رستوالی کی رستوالی کی رستوالی کی نا وقت پیشمنه ایو کی او دویم عمل دا چې ماخام خد وقت روجه ماتا کی خد وقت وقت مطلب دانا چې مازگر بے ماتای سنگا چه نور دوبیگی نو مات دا امت د نبی اسلام السلام عمیشہ و پخیری باجی شیخ د غوانی نوچه ماخام وری گوائی احتیاط پاکی کوما علاقا چه نور دوبشن سی احتیاط بیا چه سار چنی دی دید بول از بجیر روجہ بن که زباکی احتیاط کم احتیاط خدا خی... خیریت دا امت تا نقصام ہے سی تفسیر القرآن بالقرآن ده همت تصل داوی حتا یتبینلکم الخیط الابیض من الخیط الاسواد من پویدو جی دا تور مزه سپن مزه څه مطلب بې من د کټ بالغ خلل نه بدو مې کیدو یو بتوری قلب سپن وی بلتون راشی نه پویدو الله پخپل وضاحت وکړه من الفاجار یعنی د زارو اشپا ختم شي او سار راو خیجی باسا موزن مطلب ایدائی تور مزی اشپا سپن مزی این اوازا دیتوائی تفسیر القرآن بالقرآن متاسل بس لب آیت کی باسا پخپل اللہ پخپل وزاع کو کلا او کلا کلا تفسیر دو قرآن بالقرآن بی خوب من فاصل سورة فاتحی کی حضوری دیه خوز زمان زین تا دا خبر رازی نا چه دا سرات مستقیم دسو نی غلاق دا پی خور دا پی اندائی سش امراد دی نو اللہ پخفل وضاعات کیو سو آل عمران او گوری صورت عمران تفسیر دا قرآن بل قرآن, قرآن دی خوز متحصیل نه دی فاصلو من فاصل جدا زاکی تفسیر دا غیر صورت اعل عمران یو پنزو سمون د عيسى اسلام بیان ده عيسى اسلام فرمایي ان الله ربي و ربكم فسبحوا هذا صراط المستقيم يقينا الله معبود دې جماع اساسو الله جماع اساس معبود دې فسبحوا بندګي هذا سرات و مستقیم دادا لار نیغا لار نیغلا اگر عبادت در اللہ عبادت دو دیت نیغلا نو در نیغلا رو نمرا دو یا عبادت در اللہ یا در نیغلا رو نمرا دو لده سورت آل امرانو سلم نمرایتو گو رئی التا الله ذکر کئ و میا تسب بالله فقد هديا الى صراط مستقيم او چا چ مونګولو لا ګود الله په کتاب نو یقینا هدايت ور کړ شو دتا الى صراط مستقيم د لارې نیغه نیغه کریم نیغلار قرآن کریم مجھ کے دیوئے لئے ادھین صراط المستقیم اللہ من کو قرآن مضبوط کی قرآن لاتو ہو نجوازی اکڑو اور کینے ناستے قرآن تا دارنگی سورة نعام یوسل دری پنگزوسم علت اللہ فرمائی سورة نعام یوسل دری پنگزوسم وَعَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ یقیناً دغا قرآن لارد زمانیغا قرآن زمان سرات مستقیم دے وعن لازا سراتی مستقیمان یقیناً دارا لارد زمانیغا فتدو ورپسی شید دی کتاب دی کتاب پسی شید دا مازی سیقب اینو کنید دامر سیقب دا امر دے امر وجود ده پار رازی احناف وائی چیز کل ایسا قرینه نی قرینه سوی نی بیایه باحد ده پار امر اشپار ده معانیو مستعمل ده لیکن قرینه نوی نی عمر متلقاً وجود ده پار رازی حصول شاشی قیده ده تو کتاب پسی شوی اقیم و صلاح مز کوم امر شوی ده آت و زکاة زکاة امر شوی روز ساتم امر شوې دي و بخت بختن او فتبيو قران په شي شه دا امر مر شوې کنه نو سمانی او سمانی ته دا مر نه ده شوې وان ذا صراط مستقیما فتبيو یقینا دا له غا نو ور په شي شه کتاب الله تعالی څخه دل غواړي نو لار دا قران قران لاس کې واغله الله تبارک و رحیم کی اللہ قران ناز کی واغلا الله تبارک و رحیم کی او قران دی ناز کی نه دا وسته بیا ګورېدا ګران روانو ترکستان ته او ی را ده دا چې زبمکیل زم نه داته ترکستان په جره روان شي روان در ترکستان پلا رای اوایز دا چزوب مکیته زم نا دا ته نشه رازی دی مکیته جنگری تاغاری راژی دو غاری یو په خور دزی او بل کراچای دزی کراچای هغه غاری کې ټیکټ واغست چې کراچای لازم کو اگر دبطول انسانان پکې او دبط ځای پکې نشته بل طرف تا او کاتو دا پیخور گاڑی دا باک تول افالی دا وی دا تکلیف کار دا نشم کولی دا کراچه دالا رو دا دیر گران کار دا سری پا گلی دا زایشت دا نا دوی دا دا دا پیخور گاڑی تا او خاتی دا بالخیو خوز آخ روان شو پیخور دا خب و قلار دا ندیو پی کراچه تا برا دنیش رسی دی وکا تکلیفی کراعاتی قرآن پسیزا چالاتو رسی گی دا خطر ترکستان تروانی فتبیو وان لازا سرات مستقیمن فتبیو یقین انداز لار زمانیغا ورپسی شید دی, دی کتاب دی کتاب پسی روان شید دریم مانا سرات مستقیمن سرات مستقیم سرات مستقیم تابداری دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی سرات مستقیم تیف سرات مستقیم باندی نو سرات مستقیم استباع پیغمبر تابداری دی پیغمبر نوی دینه صراط المستقیم معنا څه شو اللهم مضبوط کی په سرات المستقیم باندې په خپل عبادت باندې خپل کتاب باندې دا خپل د پیغمبر په اتباب باندې چې موږ د پیغمبر تابعداریو کو صراط المستقیم معنا موږ یې دا کړو خود صراط المستقیم نه نړۍ کونکو چې دوه دشمنو پیدا نه دوه دی سرات مستقیم نام منحی کئی دی سوکو سورت اعراف اشپار نصم سپاراو گورا چه دشمن پتہ ہو لگی دیازی بہتر کتاب دیکھنا ہے دوس دشمن سری تخیی سورت اعراف اشپار نصم آیا تا اعراف چه کل رب العزت ابلیس لانتی کڑا زلیل کڑا رجیم کڑا نبلیس وی وَالَا فَبِمَا غَوَيْتَنِي لَا قُرْدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيم نوو إبليس اللہ تازه پریشانه کرم انسان آدم دی خور اکلو اوز دی رجیم کرم نو لا قُردن لَهُمْ زبقینم دویتا سراتك استابلار نغباندی ثم لا اتي عنا هم منباي ديما زبكن پري بندم قرانتا زب پري بندم قرانتا قران لورو زرا سز رکار دے یارا ٹوپے تے ٹلنگواڑی لبادے سپی جائیں گیอัล تب زرز رکارے لے لا تی انا مو من بایہ دی مخید دوینہ شی ابلیس وے مخلے بودری گم مزہ گورا بیا لڑ زور آور شو و من خلفهما رست دو دوینہ رستن مخت بودری گم رستن چه گره خردی مردار شویده زر رازه ومن خلفیم روستادو دوینا چه قرآن بیپازم دیر زروی کاریده دولار شوید درم وعن ایمانیم او پا سم طرف دو دوی باندی پا سم برازم زکده جیب کرتی جیب سم طرف تایی جے کترا پوڑری باڑم کم چت بسیکل پڑ کی یو زلمنگ در اس کو دلتا ہے یو پوڑری راہ سیکل پڑ کرو دا شیطانو لے گو چی سیکل پڑ کر چی بیا سکرانشی امالا اغمین کرو اس نرازی او در ایر آغز تیرے چی بیا بسیکل پڑ کی تعالی کو آغز ہے کی دروکانا اوری گور پوڑریان برازی تاگا چل بے کئیو افل دسیکل رفاظت کوئی دا شیطانو لے چه دی قرآن تا مشغول شوی دی زکتا کاری داده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزی ناغی فیصله اکڑو مازیگر موز دی پیغنبر دی رو قاقه دا او دو صحابو دیو مشغول شی او من با حمله اکو ناللہ صلی اللہ خوف راولی گو سکسان دشمن تا ادری دی گو سدر تا نمنگ یوم چند رازی شیطان بلیگی پودری چې سائیکل پټ کړې نو ممګلته ځه جوړه آ وځا کړو درو هلو یاره باندې تا لا کوی چې بیا شیطان دلته چلو نه کی وانه ما له طرف د دوی باندې درې وانس نه الېمو اپالو طرف د دوی باندې او واره له طرف باندې انسان جوړي زړه کې بووسوسی اچون سړی اټلوي سړی اټه تا ته دو قرانڅو ضرورت ده تم اې نه تا په شوي لوی مرتبہ ده تاغه دې زیات کوې کی, کی کئی. او دغه سی او دا ده ریودي چې وای پروفیسور سب راځي پکې وینا کوي او سړی ده چې دې کی کنه اوستا حسیت دې لوی او جماعت کې الکانو سره ماشومان سره په بروازو په پو پړوونو باندې نه استا دا ستاد حسیت خلاف ده پوښوي استاد شان خلاف دي دا شي دنده کارونه کوي الله جن موسی دي مخن رازي شان رازي خن رازي اورل رازي کوبر نه وای زکه برنه الله رحمت و دي کتن نه وای زکه تکبر خو د بېمانه ډیر زیات ده کنه خپل غ حسد تلوي خو پرې خو نه ده کنه وان شمالیم ولا تجدو ابصرهم شاکرین نبا ممیتا دیر دو دینا شکر گزار یو دشمن دبی سرات مستقیم شیطان دویم سورت توبہ سورت توبہ انفال پسے سورت توبہ ارتا اللہ ذکر گئی دویم دشمن تین تیس نمبر آیتا یا ایوہ اللذین آمنوا انہا کثیر من الاحبار والرہبان او ایمان والاو یقین الدیر احباران و رہبانان لیاکولون اموال الناس بالباطل خوری مالون دا خلقو پو باطل تریقی سرا دیر احباران رہبانان خري دی خوری دا خلقو مالون پو یو ډلغا چریط احبار وای رهنبان وای اغي لگی د خلکو مال خری په باطلې طریقه سره په احبار څوک دي رهنبان څوک دي چاته بیلکه بې مونږ ترجمه نشو کولې او احبار او رهنبان دی رهبران دی رهنبانان دی اغي خری مالونو د خلکو په باطلې طریقه سره اچه ترجمه سره کئی اوگورکوئی دا ماتا ہوئی ولکا اخبار جمع دا حبر دا حبر عالم تا ہوئی روحبان جمع دا رائب دا رائب تارک دنیا مونو تا پیروهو اس معنی دا او ایمانواراو یقین اندیر دا مولیانو دا پیرانونا د مالون دا خلقو پا باطل تارکیسا را دا سلو دا دا شمع دا دا برسی دا اس اثقات چهیلالا اولی لیا کولون اموال الناس بالباطل خوری مالون دا خلقو پو باطلی طریقی سرا ویا سدونا عن سبیل اللہ دوی منی کئی خلق دلال دلانا دلال, دلال قرآن منی کوي سوال لس علم چی دینی نکری کنا خبردار ہوئی چو قرآن تلازنی کسا ہے وئی کافر کی استغفراللہ ودا کافر کول دا پر لالا لگلیو و یا سد دونان الله منکه خلق در الله دی کتاب نا ناکار پیر ملا یا سد دونان سبیل الله منکه خلق در الله دی کتاب نا فتوه ور کردی یو کسا لوب بنی آواز واوری دا استاز می تپوزو کل سنگ چلدی ما خو آواز اراده می نواه صوغت و ازا غتلوبانی بیا بي باغلار گورلار نشی بیا باغلارلار نشی و یسددون عن سبیل الله من کی خلق د اللہ لکتابنا اللہ لکتابنا من کی و بد باختہ د اللہ لکتابنا ول خلق من کی تا و یسددون عن سبیل الله اکل زان خبر جوڑی کی تعلمنا الایمانه <تصفيق> ثم تعلمنا القران من ایمان زکڑا بیا مونږ یې ځکړو قران قران مونږه حاصل کړو ایمان مونږه حاصل کړو بیا مونږ یې ځکړو قران نو ماخه دې ایمان یې ځکوله او بیا قران واه خبرې وکړو مونږ دا وایو هندو له ورکو هندو توا ماخه اولانبه ایمان را الله محمد رسول الله چې کله هندو ایمان راړو علالم ایمان راړو بیا موږ اوس وای الحمدلله رب العالمین قران راځي ورکاو دا څه نه ده دا څه ده مخکې شمعمینه بیا واخلا لازمي قران دا معنا ده حضرت عمر وا مخکې ایمان راړو بیا موږ قران یې ځګړ بیا د قران په بیان د قران وکړ بیان دی ایمان وکړ ته واه لا مومن شوی نه ما خو یې کړی زګماوي قران وایا خا او اوتولن به کلمه وایا چې ایمان دې تازه شي ایمان دې تازه شي ما یو ته مؤمني چې پکې چې هندو ګرځې دي او سیمان لا قران در لار کې در کوم تیم من کې خلک د لارې دین له قران سبیل الله او من کې خلک د لارې د الله نه سریکاري ناپوه اق قران سره د ځکارنو کې د الله را لګلو قران روښه دوه